Fema Radio na Fema Radio Show. Word don't do Karibu tena katika Fema Radio Show. Ya wewe ni mjanja sana kuwa nami wakati huu uh, tunapolisongesha gurudumu hili la vijana kila wiki. Nikumbushe tu Fema Radio Show inaletwa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best EC Ansaf pamoja na ACT. Uko na Mirabeka Giumi kwa dakika 30. Usibanduke. Ya pamoja mwanzo mpaka mwisho. Tunazungumza kuhusiana na kilimo lakini kilimo kama biashara kwa vijana nchini Tanzania. Na mada yetu basi katika msimu huu ni mnyororo wa thamani katika kilimo. Ila leo tutakuwa tunazungumza au kuangazia masuala ya ushuru wa mazao uh, katika kilimo na reporters wangu kutoka sehemu mbalimbali ambao wananisaidia kazi ya kutafuta maoni na majibu kuhusiana na maswali mengi ambayo sisi vijana tunayo kuhusiana na kilimo tumsikilize Charles Lumba ambaye yeye ni reporter kutoka Mangula Kilombelo na alipata nafasi ya kuzunguka katika mitatu tofauti ya eneo lake kuuliza wananchi lakini pia vijana kuhusiana na maoni yao kuhusu ushuru wa mazao unaotozwa kwenye mazao ya kilimo Charles Lumba ya karibu See my winning shot Saudiacco usikiliza fema radio show ya yeah, baada kusikiliza wananchi uh, tofauti tofauti wakieleza maoni yao kuhusiana na mada ambayo tunazungumza hivi leo wewe pia msikilizaji wetu unaweza kuwa sehemu ya mjadala huu kwa kuandika maoni yako kwenda kwenye namba 0753 Sifuri, 003001. usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Yeah. Time hapa tukamsikilize Jipange, kijana ambaye anaeleza story yake ya jinsi gani anapambana na changamoto za ushuru. Lakini Charles Lumba ndiye ambaye alinisaidia kazi ya kwenda kumhoji kijana huyu. Na yuko hapa tumsikilize. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange. jipange. jipange. jipange. jipange. nge pange magee kwae Pange. Fema Radio Show Your Voice. Ya, yeah, Asante sana Charles Lumba kwa kazi nzuri kabisa ya kumojee jipange wetu wa leo. Rafiki yetu bwanaishi kila wiki mimi anachekesha, kusema za ukweli Na nafikiri wiki hii pia labda ataendelea kunichekesha na kunifurahisha, lakini wichamsingi msingi kunialimisha maana ndo kazi yake kubwa kabisa katika Fema Radio Show. Tuta tukamsikilize mimi pamoja na wewe wiki hii ametuletea kitu gani. Fema Radio Show Your Voice. Rukaju. Nasema sipendi kuvurugwa na kupotezewa siku. Eh? Sipendi kabisa. Mambo gani? Ah, tunachanganyana changanyana tu. Asubuhi asubuhi tunaanza kuchanganyana. Sasa wewe na naye nipigie simu sasa hivi ni nani? Simu za nini? Kwanza nimevurugwa, alafu tena zina simu za nini? Ah ah. Umemjomba mapunda. Naye ana nini sasa Halo, mjomba. Eh, hey, habari? Eh, hey, unasema? Ah ah, sikiliza mjomba. Ah, unasema usinilaumu mjomba. Mimi siyo mkorofi kama unavyofikiria. Una, una hey. na, na, eh. Naomba nisikilize. Hey. Shida ya yule mtoza ushuli pale nje panda. Ni mtu wa susa sana. Sasa mimi ningefanya kitu gani? Hey. Hey. nisikilize. Kicho tokia ni kwamba mimi sikuwa na feza mfukoni. Nikamwambiaje? Nitoae ushuli kwa kulipa nani kulipa mazao badala, badala ya fedha? Lakini yeye akawa amenuna nuna, nuna amenikunjia uso, pua anachezeshatesha, mara anasusa, mala, kama kununa na mimi naweza kununa mimi nikamnunia, si kumchadeyesha, akanuna na mimi nikanuna. Tukakunjiana uso na mimi nikamkunjia sura. Uso wa mbuzi na mimi uso wa vile vile. Akaanza kuangalia chini. Ndio kile chotokea. Sasa sikiliza. Ni sikumalizie chaji mjomba wangu, nitakuja kutuzungumza vizuri. Ngoja nikawatafutie hizo fedha, hii nikalipe ushuru. Eh hey, Sababu magunia yote ya mazao yameyazuia pale. Ngoja nitafuta fedha nikawalipe alafu ni alafu kifikra kama leo kesho ni ndo siku ya soko. Sasa mazao yangu yamezuia nitafanyaje? Hey, eh, nisubiri tutaongea kesho mjomba usijari. Ah! Oh, kweli maisha bila mshiko hayana mashiko. Sasa fedha nitatoa wapi? Nao wamezidi, kila siku ushuru ushuru. Ukivuna ukilima mazao shambani ushuru. Ukivuna ushuru. Ukisafirisha mazao ushuru. ukipeleka mazao sokoni ushuru. Yaani ni ushuru ushuru. Kona kona nyingi, mirorongo mirefu. Eh? Tutafika kweli? Ah -ah. Mimi sikatai kulipa ushuru, najua ushuru unasaidia kuleta maendeleo, lakini hizi kuna kona za nini? Kwa nini tu sehemu moja kulipia ushuru ili tuokoe muda wa kufanya shughuli zingine za kilimo kama kesho mambo ya kuuza mazao, kuna kunakupalilia. Sasa muda wote tunamalizia kwenye masuala ya ushuru, ushuru. Eh? kweli? Haya manisha gani? Ah your voice Taimi hapa twende tukakutane na repota wetu mwingine ambaye ni Hawamsuya kutoka huko ko kilombero. na yeye basi jembe jembe jembeni wetu wa leo kuhusiana na mada ambayo tunaizungumza leo hawa msuya, karibu Fema Club na Fema Radio Show na fema Radio Show Jembe jembeni Jembe jembeni Jembe Jembeni Jembe jembeni Jembe Jembeni Jembe jembeni Fema Club na Fema Radio Show. Na fema radio show. Yeah, baada ya kumskiliza jembe jembeni wetu, uh, za dhati kabisa zimwendee. Hawa msuiako kazi nzuri kabisa ya kumwoji jembe jembeni wetu wa leo. Time hapa twende tukaburudike ndani ya Fema Radio Show Fema Radio Show. You lokaa huku nyuma ni msioshio shio Your voice, Sina, Your voice, Papavir. Kokodo ajuta kupenda ajuta wengine walisema asiye kupenda jalala unikusha kwamo nikakupenda kwa moyo wote kama ni kweli shambia aka Yesu ajuta patron ndama mtoto amwombe mama <laughs> abu Bomba. Macchina ferma simbolo Ricordiamo numero na fema reduction Fema Sema na fema, fema. fema. fema. Ya, mskilizaji wa Fema Radio Show. Kabla tuje sema na Fema, nikukumbushe alikuwa umetoka kusikiliza mziki mzuri kabisa kutoka kwa kwake Kristen Bella kishirikiana na Malaika Band walikuwa na kuitaji. Time yapa, unasema na Fema na kila siku nakwambia Fema Radio Show uh, pamoja na Femina tunapatikana Facebook. Unaweza ka like ukrusa wetu Femina Hip 1969 lakini bila kusahau tuko Twitter. Unaweza kutufollow pale at Femina @FeminaHip alafu inakuwa poa kabisa. Namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0753 moja na ndo kupitia namba hiyo basi nasoma SMS ambazo we msikilizaji umetutumia uh, hapa ndani ya Fema Radio Show. Huyu hapa anasema anaitwa Jipe Sange kutoka mbea. changamoto ambazo uh, wakulima wanakumbana nazo katika upatikanaji wa masoko kwa bei nafuu ni zifuatazo. Kwanza ni uhaba masoko kwa mazao ya wakulima, pili tatizo la madalali, madalali wengi sio waaminifu kwa wakulima, na tatu magala mengi ya wakulima sio ya uhakika. Hivyo hupelekea wa wakulima kuuza mazao kwa bei ya hasara. Message nzuri sana, asante. Umgeni anasema naitwa Sado Clazaro mganyizi nikiwa Lushoto Tanga. Zifuatazo ni changamoto zinazo wakabili wakulima katika kupata soko la uhakika. Kwanza, miundombinu mibovu mfano barabara, tatu elimu ndogo kwa wakulima wenyewe na nne ni sera mbovu za serikali na tano ni umasikini. Changamoto tunazo kumbana nazo wa kulima wakati wa kupata soko la mazao yao ya kwanza ni uelewa wao mdogo wa kupanga bei, ya pili ni ukosefu wa taasisi za bei sahii maeneo ya mashambani, na tatu ni miundomini ya kufikisha mazao hasa mjini toka mashambani kuwa mibovu, nne walanguzi waongo wa kupanga bei. Kazi njema ni Charles Benja kutoka Ikungi, Singida. Charles, asante kwa message nzuri kabisa. Changamoto kubwa ya kwanza ni kutokuwa na elimu ya vikundi, ya pili kutojiunga na vikundi hivyo kuuza mazao moja mmoja na tatu kutokuweka mazao galani na kuuzia nyumbani na kupelekea kunyonywwa na madalali. Melaston A e, inkau kutoka Shelui, Iramba, Singida. Aa, changamoto ni nyingi, kwanza mkulima anatumia hela nyingi mpaka mazao kuiva, pili bei anapanga mnunuzi. Umetuandikia message nzuri lakini ujaandika jina lako, Aa, muda mwingine ukumbuke hilo itakuwa poa kabisa huyu mwingine anasema ni mengi, mojawapo ni mamlaka zinazohusika kutokuwa makini kudhibiti uingizaji wa mazao kutoka nje ambayo hupunguza bei za mazao ya ndani. Komi Simon Peter wankuke Turiani Morogoro. Haya na mimi nakuita Simon Peter au vipi? Safi kabisa. Huyu mwingine anasema kilimo ni kizuri kwa kuwa kinatusaidia wana kijiji. Ya, sio kijijini tu hata mjidi tunanufaika sana na kilimo na taifa kwa ujumla. Uyu mwingine anasema ni busara kuweka chakula sio kuuza chote naitwa Livin Kalis ndege wa kilema Pofo Kilimanjaro Yeah, wamgeni nalesema napenda kukupa taarifa kuwa zawadi yangu nimepokea vyema katika basi la Kilimanjaro siku huu na washukuru sana. ya ni imani yangu na niya yangu kuendelea kushirikiana uh, si tu katika kujibu maswali ila pia katika kupata elimu na maarifa mnayotupa kwa njia ya kipindi chenu. Mimi Magubu wa Sakina Arusha. Ya ini ni baadhi ya message tu ambazo tunapata nyingi kutoka kwa washindi wetu ambao wanashinda kila wiki nawe na wena msikilizaji kila wiki unaweza kuwa moja ya washindi wanaojishindia zawadi tofauti tofauti kutoka Femina na ni rahisi sana unashiriki unasema na Fema alafu unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi tofauti tofauti. Huyo mgeni mambo uh, zenu asante sana kwa ushauri na moyo wangu nimeridhika vizuri msijali kila kitu na waombeeni kwa Mungu kwa kila jambo na sisi tunasema asante sana. Ya, msikilizaji wa Fema Radio Show baada ya kusomea ujumbe wako mfupi time yapa, ni muda kumfahamu mshindi ambaye amejishinda zawadi tofauti tofauti kutoka Femina kwa kujibu swali letu la wiki. Na mshindi wetu wa wiki hii basi si mwingine bali ni Yusuf Alfred wa Mahembe Kigoma. Yusuf Alfred, hongera sana. Naye alijibu basi kwa kusema zifuatazo ni changamoto za masoko na bei, ziwapatazo wakulima. Ya kwanza, hakuna bei maalum inayopangwa na serikali juu ya bidhaa zinazozalishwa na wakulima. Ya pili, kuzuiwa na serikali kuuza mazao nje ya nchi. Na tatu, utozoaji wa ushuru hauzingati usawa wa bidhaa. Ya, ilikuwa ni message nzuri kabisa kutoka kwa mshindi wetu wa wiki hii ambaye alijibu swali letu. Na wewe basi msikilizaji, unaweza pia kwenye nafasi ya kujishindilia zawadi ambazo nimetaja hapo mwanzo. Na ni sisi kujibu swali letu la wiki. Na swali letu la wiki hii basi linauliza Nini maoni yako kuhusu ushuru unaotozwa kwenye mazao ya kilimo? Nini maoni yako kuhusu ushuru unaotozwa kwenye mazao ya kilimo? Na kujibu ni rahisi sana. Andika neno radio acha nafasi, tujibu swali letu, kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 003 0401 Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka Fema Radio Show Your Voice Mishamishe za shamba Mishemishe za Zashamba Fema Radio Show Your voice ya baada ya mishemishe hiyo ndani ya Fema Radio Show time hapa uh, ni muda wangu wa kufunga tumekuwa na muda mzuri zaidi wa kujifunza kuhusiana na ushuru wa mazao katika kilimo tumemsiliza Jipange jembe jembeni wetu wa leo lakini pia bwana Ishi alituchekesha na kutuburudisha pia bila kusahau mishemishe uh, mishe za shamba ya nimejifunza mambo mengi sana lakini cha msing zaidi ni muhimu tuwe na sera ambazo zitaweza kudhibiti ushuru unaotozwa katika kilimo lakini pia kuhakikisha aina tofauti tofauti za ushuru wa mazao ambao mkulima anatozwa hazimuathiri kipato chake kile ambacho na kitoa kiendane na faida ambayo ataipata mwisho wa siku ya swali tumuuliza kwenye sema na fema bado kusistiza uendelee kujibu unaweza kushinda uwezijua wiki ijayo unaweza kuwa ndo mshindi wetu ndani ya fema radio show Femina, BSTC si, ansaf pamoja na ACT ndio wamesababisha Fema Radio Show lakini pia ulikuwa nami Rebecca Jumi kuendeshea gurudumu hili la kipindi hiki cha Fema Radio Show. Mpaka wiki ijayo, bye bye.